E, egia esan gerota zerbitzu gehiago dago beti eta klasiko esan dena esnea etxera eramaten zigun e, personaren ezta gaur egun gehiago dira solariumak esate baterako etxera eramaten dezkizute jakina erosketak eta gauza askoz ere gehiago mundu berezi horretan sartu nahi ezandu du enlarraina agak e, atentzia amantzigun esate baterako badela toki bat gozaria etxera eramaten dizuna bai pentsa igandean lasai asko eta gozaria kompleto kompletoa etxera ino eramaten dizun enpresa bat ere badago eta gaur bu horretan morgeluko gaitu Johnnellarinaak. Telefono zenbaki batera hotse besterik ez daukagu, hotsegin eta lasai etxean zain geratu, bere batean ekarriiko dizkigute, pizza, liburuak, edo sorta, edo etorriko zagu gukala nahi izatera, apaintzailea edota masajista. Etxerako zerbitzuak dira, Ger eta ohikoagoak eta gero eta bitxiagoak. Reziboak obratzera tortzen zitzaizkigun lehen etxera Postaria telegramaren batek hartzera torri edota butaneroak jotzen zuen timbrea Baina korreo elektronikoen garaian bizigara. Etxe gehienetan bitrozeramika jarri dituzte eta esnea tetrafrikean erosten dugu supermerkatuan. Ja, esne zalerik ere ez da apenas geratzen. Galbira, eta, eta, bueno, datu bate emote, emote arren, eta, bueno, dauge, jande badau, e, esnean txergapsen da bena, bai industria, eta gero, ba, eritzen da bena jarretzen dagoen dino, ba, salmenta zuzenea itxenez eh eta miro beste jende bat, ba bueno, bakarrez almentatzen eta ezentamen da eztabela industria industriari enerik ematen. Eta gure kasua da hori, guk esdugu industriari enerik emoten. Eta Bizkaian gaude 10 baitik gora E, dakarren e, bazarritarrak zalmenta zuzena bakarrik itxendu dugunak gara bakarrik sei Josep Andoni izagirre da bera Bizkaian geratzen diren sei esne zale bat ondarrutarra da eta inguruan aritzen da etxez etxe esnea partitzen e, Azira baten lehenko bakarrik e, ondarrun zaltzen e, naregin baina gero urtea pasala ba, bezero galtzeko eta hori da azkenean ba, bueno, ohen, e, bai mutrikun eta bai e, berriatu me bai apur bat Hortaz, ba, bueno, ba, iru erri horretan Gutxi dira marmita atarian utzita egunero baserriko esnea hartzen dutenak Gutxi eta gehiena gainera hedadetuak. Dauk eh, mota guztietako jendea eh, batuk lan nahitzen da benak eta ikusi ez itxene, lagat, dugu eh, zenak itxenea Ategon dune lagatzen dugu esnea eta astean behin edo, ba, alfomba razpion jasotun dut dirua eta eta aurrera ez uhum. eta eh, ba... Danetik, baina geixen bat, geixen bat da, e, horre adineko jendea, ba ez dutun dana, hau, gozaket, irurogoi urte edo. Gazteek brikekoa nahiago dutela, oitu egin gara. Da, lotuta, e, batzareko jendea da, lotuta lodetazunarekin, <laughs> ez dutak ez dutunan bezan. E, baina, e, eta... E, Gure hartun denune gure jentzak erosten dugune eh e, bueno gureena erresten den jendea gehizen bada eh ondinio ba e, etxean ba janari egiten dabena eta etxean egiten dadena postre egiten egiten dutzena eta pote eta plastikoarekin oitu egin garela